Rugăciunea a zecea pentru taina și porunca în fierii Doamne, Iisui Hristos, Învățătorul unic și Dumnezeiesc, Te iubim, Te săbim, Îți mulțumim și Te rugăm, Dăruiește-ne trăirea tainei și a poruncilor în fierii, Să vă iubiți unul pe altul, pentru că taina Ta, ucenicilor Tăi, ai descoperit. Precum v-am iubit eu, pe voi, așa și voi să vă iubiți unii pe alții. De aceea la cine acea de taină te-ai sculat și ucenicilor tăi când picioarele le-ai sfălat, vectia smereniei le-ai dat, de păcate e ai curătat. Ce înseamnă schimbarea dreptei celui prea înalt, atunci am aflat, dincă toate le-ai inversat, căci cei ce slujesc pe alții în lumea aceasta vor fi mai mari lor, în lumea cea veșnică. De aceea, porunca ta, voi sunteți datori ca să vă spălați picioarele unii altora și să urmăm exemplul și rânduiala ta, că precum v-am făcut eu să faceți și voi, adică să dobândim cunoașterea cu fapta, Așa cum este cuvântul, când știți acestea, fericiți sunteți dacă le desfaceți, să ne desparți de cei ce te urăsc, te hudesc, te răstignesc. Ca să împlinești pentru noi făgădăința ta, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Căci cel care primește pe cel pe care îl voi trimite eu, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, Primește pe cel ce m-a trimis pe mine, pentru ca să ne primiți înghițitorul. Când va veni înghițitorul pe care eu îl voi primi de de la Tată, Duhul adevărului, care de la Tată îl acela va mărturisi despre mine, dar mai ales împlinește pentru noi cuvântul tău. Voie de mele, ascultă glasul meu.